Круто, повертаю, і біжу понад загорожую до школи. Чую, Грицько у дерезу шелеснувся. Після випроваден п'яний. Пробіг я так метрів двісті. Біг з мене на короткі дистанції поганий. Чую, знову хтось доганяє. Я повертаюсь, це Грицько з уламком штахета б'є. Я ухиляюсь і знову біжу. Пробіг через шкільне подвір'я, біжу по вузенькому довгому подвір'ї, коли чую – Земля позад мене гуде. От як зараз чую це гудіння. За якусь мить обертаюсь. Іван Беньо, його прізвище теж Москво, наздоганяє мене з двометровим штахетом у обох руках. Тут уже я зрозумів. Руки самі піднялися, складені навхрест, щоб захистити голову. Кричу, уб'єш, мать твою, і так, і перетак. У цю мить? Він з усього маху впріщив мене ребром штахета по боці. Штахет переломився, і вже він заніс над моєю головою метровий уламок. Рубонув просто по голові, але влучив у руку. Я знову тікати. Забіг у ганочок учительської квартири зачинив за собою двері з двох половинок. Була в мене якась мить в запасі, щоб відчинити двері всі неї там защепнутись на защіпку. Я боявся, що не встигну всього цього, але двері з двох половинок я міг утримати, може, дві миті. Проте вони встигли трохи оттямитись. Важко дихали за дверима. Людське житло має на собі ознаку недоторканості. Я ледве переводив дух тут, у ганочку. Чую, погуменіли, поматюкались і пішли. Відсапався я трохи, тихенько прочинив двері, оглядівся, Нікого не видно і не чути. Десь від асфальту чутно гармошку, голоси. Налапав за заганочком заступа на довгій ручці, взяв його на плече і пішов додому. Картуза десь загубив, шкіра на голові горить. А так нічого. Бреду собі дорогою, аж сестру зустрічаю. Біжить мене шукати. Сказала, що батько побіг телефонувати у військомат, щоб грицька маска затримали. Не було в мене в голові думок, щоб кудись заявляти, але і заважати тому не хотілося. На другий день приходять хлопці миритися. Ну, це у нас заведено. Першого дня отберуть півжиття, а на другий день миритися. Грицька з військомату завернули. Ото, як Іван Беньо мене довгим штахетом перетягнув, то попав якраз по вершку стегнової кістки, а там ще пояс від штанів та папужка. Штахет розпався. А я на другий день чую, ніби вдарено. А був би поцілив трохи вище, так ребра ум'яв би. Могла би і червона піна на губах виступити. Ну, але то все якби. А так, рука, правда, добряче боліла. На що ці зуби знать? Кругла пляма запеченої крові на скроні. Грицько-пісецький уламком штахета От Готово хіба ще шкура на голові поболювала то виходить, що вони утрьох не дуже мені й дали. Ах, я ж тому дядьку, що в кутку мене тримав, 35 років йому, а мені 18, теж трохи зуби поштербив. Але як же мої батьки перехвилювались, коли сестра прибігла додому і сказала, що мене біля клубу одного гуртом б'ють. Зло брало і мене, і батьків моїх. Міг би я їх посадити. Не тих, хто на сьогодні попропивали свої червоні книжки, а своїх однокласників. З Грицьком я разом 10 класів закінчував. Він, правда, в майбутньому кар'єри не зробив, але голова сільпої, голова сільради і голова колгоспу здатну на підлість зміну собі викохали. Дехто її при череві на пенсію пішов, а колишній другий секретар райкома зараз бібліотекарем у школі працює. Ще по старій пам'яті френч носить але шия дуже тонка у військовому комірці. А коли ж той комірець лопався, пещений такий приїздив з району в село, в піхотному синьому галіфе, хромових чоботях і френчі без погонів. Напали вони втрьох на мене, коли я був на своєму робочому місці. Сорочка подерта в крові, побої знать, лице вкушене, на руці синяк, на скроні шкіра зчесана. Хлопці знають, чим їм пахне. Але не помирилися того дня. Дільничний у село приїхав. У буфеті сидить. А зустріне мене біля клубу, запитує. Но ще не надумав миритись. І знову в буфет.